114. Iahve și creatura sa. Un întreg grup de psalmi, psalmii de întronare, îl exaltă pe Yahweh ca rege. El este, citez, mare împărat peste toți Dumnezeii, închei citatul. Citez, Iahve domnește să trămură popoarele. Puterea regelui stă în iubirea dreptății, tu ai întemeiat legea, judecata și dreptatea, închei citatul. Dar ideea de regalitate divină nu depinde de instituția monarhiei. Concepția este arhaică. Dumnezeu este stăpânul lumii pentru că El a creat-o. Yahweh a învins monstrul primordial, Rahab, Leviatan, Tanin, dragonul. Simbol al haosului. În calitate de cosmocrator, Dumnezeu locuiește în cer și își manifestă prezența or în fenomene meteorologice, fulgere, tunete, ploaia. Am amintit deja atributele sale contradictorii, formulă cunoscută a totalității. Iahve împarte binele și răul de viață și de moarte, înjosește și înaltă. Un roman, Regi 2-6. Mânia sa este de temut, dar el este și mărinimos. Iahve este prin excelență sfânt. Cados, adică e inaccesibil și periculos, totodată și aduce și salvarea. Cados se scrie... Q-A-D-O-S Creator și rege al lumii, Iahvei este de asemenea judecătorul creației sale. La timpul hotărât voi judeca cu dreptate. El judecă într-o dreptate. Dreptatea sa, în același timp morală, cosmică și socială, constituie legea fundamentală a universului. Iahvei este Dumnezeul ce îl viu. Altfel spus, el se deosebește atât de idolii care nu creiesc și sunt purtați pentru că nu sunt în stare să meargă. Ieremia 10:5 cât și de oamenii asemănători cu iarba câmpului. Omul este și el o făptură vie, nefes, deoarece Dumnezeu i-a insuflat suflu sau spirit, ruah, dar existența sa este scurtă. În plus, în vreme ce Dumnezeu este spirit, omul este carne, basar. Această opoziție nu implică deprecierea religioasă a trupului. Ea subliniază precaritatea și caracterul efemer al existenței umane, în contrast cu atotputernicia și eternitatea lui Dumnezeu.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 Totuși, Iahve este mai puternic decât moartea. Dacă ar voi, el ar putea să-l smulgă pe om din mormânt. Unii psalmi fac aluzie la această minune. Citez, scos -ai din șeol sufletul meu, mântuit mai -um de cei ce se pogoară în groapă, închei citatul. Citez, de aceea nu voi muri, ci voi trăi. Decertat, m-a certat Iahve, dar morții nu m-a dat, închei sunt singurele aluzii la învierea morților, înainte de robia babiloniană 587-538 înainte irei noastre, când o parte a populației va fi supusă influenței eschatologiei iraniene. Vezi volumul 2. Nota 5. Dar ideea învierii era deja pregătită de către teologie, atât a lui Yahweh și de anumite credințe și rituri cananeene. Închei nota. Sclav sau servitor al lui Iahve, omul trebuia să trăiască în frica de Dumnezeul său. Supunerea este actul religios perfect. Din potrivă, păcatul este nesupunerea, încălcarea comandamentelor. Totuși, conștiința precarității nu exclude încrederea în Iahve, nici bucuria născută de binecuvântarea divină. Dar raporturile Dumnezeu-Om nu dăpășesc acest stadiu. Unio, mistica a Sufletului cu creatorul lui este de neconceput de teologia Vechiului Testament. Recunosându-l drept Creator și suveran absolut, omul ajunge să cunoască cel puțin anumite atribute ale lui Dumnezeu. La rece legea, Torah, proclamă cu precizie voința divină, esențialul este de a urma comandamentele, adică de a se comporta în conformitate cu dreptatea sau justiția. Sedec! s e h e k Idealul religios al omului este de a fi drept, de a cunoaște și a respecta legea, ordina divină. După cum spune profetul Miheia 6.8, citez, Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bun și ceea ce ia cere de la tine, dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Închei citatul. Păcatul face să se piardă bine cuvântarea. Beraca scrie B-E-R-A-K-H-A-H. -H. Dar pentru că păcatul face parte din condiția umană și deoarece Iahve, în ciuda severității sale este milostiv, pedeapsa nu este niciodată definitivă.